Hetedik Fejezet A csendes fészek lakói Csak ugyan, a reggeli friss szépsége, mintha elfújta volna kellemetlen érzéseinket, s a nyomasztó benyomást, amely Baskerville holba érkezésünkkor telepedett lelkünkre. Ahogy szön Henryvel ott ültünk a reggelizó asztalnál, a napsugár csak úgy árad befelé a karcsú kőcsipkés ablakokon, s amint átsütött a berakott címereken, színes foltokkal tarkította a helységet. A sötét falborítás bronzként vöröslött az aranyló sugara közönébe, és bizony nehéz volt elhinni, hogy ugyanez a terem tett oly borongósá bennünket előző este. Az az érzésem, mi vagyunk ebben a hibásak, és nem a ház, jegyezte meg a baronet, az úttól holtra fáradtunk, a kocsizástól agyon dermettünk, érthető, hogy lehangolónak láttuk. Most, hogy kipihentük magunkat, minden rendben van megint. Persze azért nem volt minden csupán képzelődés, feleltem. Például nem hallott valamit, kedves ször Harry, mintha egy asszony zokogott volna az éjszakában. Hát ez érdekes, mert fél valóban hallottam valami ilyesmit, legalábbis azt hiszem. Jó ideig vártam, de mert abban maradt, azt hittem, csak álom volt. Én egész jól hallottam, és biztos vagyok benne, hogy egy nő sírt valahol. Nos, akkor ezt most rögtön meg is kérdezzük és megkérdezte tőle, mivel magyarázza élményünket. Úgy vettem észre, hogy a komornyik sápadtart egy fokkal fehérebbre vált, mi alatt gazdája szavaira figyelt. A házban csak két nő lakik, ször Henry, válaszolta. Az egyik a mosónő, akinek az épület túlsó szárnyában van a hálószobája. A másik nő a feleségem, és biztosíthatom, hogy ő nem okozhatta a zajt. Barry Moore hazudott, amikor ezt mondta. Reggeli után ugyanis egészen véletlenül találkoztam a hosszú folyoson az asszonnyal. A nap éppen megvilágította az arcát. Berimór felesége nagy termetű, nyugodt kedélyű, durva vonású nő volt. Szigorú, nagy önuralmat eláruló vonással szája körül. Beszédes szemei azonban vörösek voltak, és dagadt könyzacskói mögül tekintett rám. Mégis az éjszaka, és ez a férjének is tudni kellett de Barry Moore inkább vállalta a leleplezést, és az ellenkezőjét állította. Miért hazudott Barry Moore? S miért síst oly keservesen az asszony? A rejtér egyre csak szaporodott-e körül a halványarci jóképű szakálas férfi körül, hiszen ő volt, aki elsőnek fedezte fel Charles Hall testét, s csak az ő elmondása alapján ismerjük a körülményeket, amelyek megelőzték az öreg úr halálát. Lehetséges, hogy mégis Berim láttuk a Regent Street-en a fiák kerben. A szakál például könnyen lehetne ugyanaz. A fiákeres ugyan alacsonyabbnak mondta emberünket, de hát tévedhetett is. Hogyan lehetne tisztázni ezt a dolgot? Első teendőm az volna, hogy felkeresem a greenpini polgármestert, és megtudjam tőle, hogy a próbatáviratot valóban magának berimornak adták e át. Attól függően, milyen választ kapok, már is küldhetnék valami támpontot Holmesnak. Sir Henry reggeli után okmányokba mélyet, így hát semmi akadálya nem volt a kirándulásnak. A kellemes a út, amelyet ez alkalommal megtettem, négy mérföldön átvezetett a lápvidék szélén egy szürke kis falucskáig. A házak között volt két nagyobb is. Az egyik, mint később kiderült, a fogadó volt, a másik meg dr. Mortimer otthona. A postamester, aki a helyiség szatócsaként is működött, világosan emlékezett a táviratra. – Hogy ne emlékeznék, uram? – készségeskedett. – Az utasításnak megfelelően Mr. Barrymore saját kezébe kézbesítettem. – Ki kézbesítette? – A fiacskám. – James, ugye te vitted ki azt a táviratot múlt héten Mr. Barrymorenak a kastélyba, igaz? – hát papa! – Saját kezébe adtad? – kérdeztem. – Hát, izé, nem tudtam a saját kezébe adni, mert éppen fenn volt a padláson, Mrs. Barrymore-nak adtam, aki megígérte, hogy azonnal beviszi a férjének. S láttad Mr. Barrymore-t? Nem, uram, hiszen mondom, hogy a padláson volt. Ha nem láttad, honnan tudod, hogy a padláson volt? A feleségnek illik tudnia, hol van, bizonykodott a polgármester. Nem kapta meg a táviratot Mr. Barrymore, mert ha nem, neki magának kell panaszt tennie. Nem akartam tovább erőltetni a dolgot, de már ennyiből is kiviláglott, hogy Holmes agyafurcsága ellenére sem lehettünk bizonyosak benne, hogy nem volt-e Berimur egész idő alatt Londonban. Ha ott volt, vagyis ha ő volt az, aki utoljára látta élve Sir charles és elsőnek szegődött az Angliába érkezett törökös nyomába, – No, és mi van akkor? Vajon csak mások megbízásából cselekedett, vagy saját kezdeményezéséből bonyolódott a sötét ügybe? Mi oka lehet rá, hogy jöldözze a Baskerville családot? Eszembe idéztem a különös figyelmeztetést, amelyet a Times vezércikkéből olloztak össze. Vajon ez is az ő művelet volna? Vagy mégis talán olyas valaki csinálta, aki föltette magában, hogy mindenképpen megakadályozza a komornyék tervét? Az egyetlen elfogadható magyarázat az lehetne, ami eszébe jutott ször Henrynek is, hogy a Báskerville elriasztása révén kényelmes és örökös otthonhoz jutatna a kastélyban a házas pár. De hát ez a magyarázat mégsem adhat rá feleletet, miért kell ilyen bonyolult és ravasz módon szövegetni a hálót, amely láthatatlanul, de egyre biztosabban szorul az ifjú főnemes köré. Holmes maga megmondta, hogy szenzációs nyomozásai során még soha sem találkozott ilyen bonyolult esettel. Miközben visszafelé sétaltam a szürke elhagyott tútom, azon imádkoztam, bár minél előbb megszabadulna barátom kötelezettségeitől, hogy lejöhessen ide, és levehesse vállamról a felelősségem terhét. Töprengésemből rohanó lábak zaja zavart föl, s valaki a nevemen szólított. Arra számítva, hogy dr. Mortimert látom, majd megfordultam, de legnagyobb meglepetésemre egy idegen futott utánam. Üldözöm alacsony sovány férfi volt, simára borotvált enervárt alszar. Szalmasárga haja volt és beesett képe. Harminc és negyven év körül lehetett, szürke öltönt és szalmakalapot viselt. Vállán keresztbe akasztva növénygyűjtő plédoboz fityeget, az egyik kezében zöld lepke tartott. Már megbocsásson, hogy megállítom, dr. Watson, szólított meg, amint lihegve utólért. De hát mi itt a lápvidéken közvetlen nép vagyunk, nem nemigen ragaszkodunk a szabályszerű bemutatkozáshoz. Biztosan hallotta már a nevemet közös ismerősünktől Mortimer-től. Stepleton vagyok, a csendes fészek a háza. A hálójáról meg a dobozáról rögtön gondoltam, mondtam, hiszen annyit már tudok, hogy él itt egy Stepleton nevű természetbúvár. De hát, maga hogy ismert meg? Épp mortimer jártam, és a rendelője ablakából mutatta meg nekem magát, amikor elhaladt. Mivel amúgy is egy az útunk, gondoltam maga után sietek, és bemutatkozom. Remélem, ször Herdit nem viselte meg nagyon az utazás. Nem, semmi baj, köszönöm. Mi itt mindjárt nagyon tartottuk tőle, hogy Sir Charles szomorú halál esete után az új baronet nem akar majd ide költözni. Lehet túl nagy igény, hogy azt várjuk egy gazdag embertől, hogy lejöjjön ide és eltemesse magát, de azt hiszem, nem kell mondanom, milyen sokat jelentenek a Baskerville családtagjai a vidék számára. Feltételezem, hogy Sir Harry nem babonás és nem fél attól, hogy ide lent éljen. Nem valószínű. Kegyet persze ismeri a legendát a sátán kutyájáról, amely oly szívós rémészgeti a famíliát. Igen, hallottam már felőle. Szinte hihetetlen mennyire babonásak az itteni parasztok. Nem egy megesküdne rá, hogy saját szemével látta ezt az ördögi lényt a lápvidéken. Stepleton mosolyogva mondta mindezt, de tekintete arra vallott, hogy ő is komolyabban veszi ezt az egész dolgot, mint ahogy el akarja hitetni velem. A história erősen foglalkoztatta Sir Charles képzeletét, és meg vagyok róla győződve, hogy ez vezetett tragikus halálához. De hát hogyan? Idegei annyira megromlottak, hogy bármiféle kutya megjelenése végzetes hatással lehetett beteg szívére. Az az érzésem, hogy azon az utolsó esten valóban látott valami ilyes félét a tiszafa halléban. Mindig is féltem, hogy baj történhetik az öreg urra, hiszen őszintén kedveltem őt, azt pedig tudtam, hogy gyenge a szíve. Honnan tudta? Mortimer barátom közölte velem. Szóval azt hiszi, hogy valamilyen kutya vette üldözőbe Sir charles és hogy ettől való félelmében halt meg. Miért? Tudóbb magyarázatot? A magyarázatig még nem jutottam. Na és, Mr. Sherlock Holmes? Erre a szóra egy pillanatra ellakadt a lélegzetem, de hogy egy pillantást vetettem kísérőm nyugodt arcára, és szembe találkoztam egyenes tekintetével, rájöttem, hogy nem provokálni akar. Igazán nem volna értelme, hogy bujócskát játszunk, doktor Watson, folytatta Szteplaton. Holsz nyomozásának híre ide is elért, márpedig nem ünnepelhetjük annélkül híres detektívünket, hogy közben megfeledkezzünk munkatársáról. Amikor Mortimer említette a nevét, már nem tagadhatta, lekiről is van szó. Ha pedig kegyed itt van, akkor ebből magától értetődően következik, hogy maga Sherlock Holmes is érdekelt az ügyben. És az csak természetes, hogy kíváncsi vagyok, mi a nézete. Erre sajnos nem tudok felelni. Szabadna megkérdeznem, hogy megtisztele ő maga is bennünket megjelenésével? E pillanatban nem hagyhatja el Londont. Más ügyek foglalják le az érdeklődését. Milyen kár? Pedig bizonyára megvilágíthatná előttünk, ami most oly sötétnek tűnik. Ami pedig a kegyed itteni kutatását illeti dr. Watson remélem nem feledkezik meg rólam, ha úgy látja, hogy segítségére lehetek. Ha tudnám, hogy milyen irányba merültek fel gyanús momentumok, vagy hogy egyáltalán, hogy akar hozzákezdeni az ügy nyomozásához, akár most is adhatnék valami használható tippet. Higgy el nekem, hogy csupán barátom, ször Harry vendégeként tartózkodom itt, és nincs szükségem semmiféle segítségre. Ez igen, kiáltott fel Persze, nagyon is igaza van, hogy ilyen elővigyázat és is titok jó, megkaptam a magamét szemtelen tulakodásomért, és ígérem, hogy soha többé nem fogom említeni a dolgot. E pillanatban keskeny fűves csapászhoz érkeztünk, amely a főútból kiágazva szeszélyesen kanyargott keresztül a lápon. Jobb felől domb emelkedett, amelyből nagyon régen gránitot bányáztak. A kőbánya ide néző oldala egyetlen sötétciklából állt, amelynek hasadékaiban páfrány és szeder zöldelt. Valamivel távolabb, szürke füst csík szállt a magasba. Csupán egy rövid a választ már el bennünket a csendes fészektől, magyarázta Platon. Örülnék, ha rá tudna szállni egy órácskát, hogy bemutathassam a hugomnak. Első gondolatom az volt, hogy helyem ott van ször Henry oldalán, de akkor eszembe jutott az a nagy halom irat és számla, amely házigazdám asztalát borította. Ebben igazán nem lehettem segítségére. Meg aztán Holmes kifejezetten lelkemre kötötte, hogy tanulmányozzam Sir és lomcédait. Elfogadtam tehát Stepleton meghívását, és megindultunk befelé az ösvényen. – Hát, bizony, csodálatos hely a lápvidék! – jegyezte meg kísérőm, és végigfuttatta tekintetét a dimbes-dombos lankákon s a hosszú, zöld domb hátakon, melyeken fantasztikus hullámok gyanán tolultak egymásra a kihűlt, habos gránittarajok. – Soha sem lehet megunni! – Szinte hihetetlen mennyi titkot rejteget, meddőségében is nagyszerű és csupa rejtély. Úgy látszik, jól ismeri. Mindössze két éve élek itt, s az itteniek szemébe újoncnak számítok. Nem sokkal azután érkeztünk ide, hosször csász és letelepetett Baskerville -ba. de valami vonzott, hogy töviről hegyire kikutassam a környéket, és nem igen hiszem, hogy sokan volnának, akik nálam jobban ismerik. Miért hát olyan nehéz ki tudni a titkát? – Nehéz bizony. Látja-e például azt a kiterjedt ott éjszakon, azokkal a fura hullámokkal? – Észrevesze rajta valami érdekeset? – Szerintem kitűnően megfelelne lovaglás széljára. – Hát persze, első pillanatra így gondolna mindenki, de sokan ráfizettek erre. – Na és látja azokat a szétszórt világos zöldfoltokat rajta? – Úgy vélem, hogy eltérően a többitől ezek termékeny részek. – Stapleton nevetett ha <há>, amit lát az a nagy Grimpenny ingovány, mondta. Egyetlen hibás lépés és halálfiault ember, állat. Tegnap is tanulja voltam, ahogy egy lápvidéki póni belegázolt. Soha nem jött elő többet. Jó ideig láttam a fejét, amint nyakát nyújtogatta, megpróbált kieviczkélni a sáros fény szorításából, de az végül is beszippantotta. Még száraz időben is veszélyes megközelíteni, de ezek után az őszi esőzések után szó szerint pokollá változik. Mégis, akár hiszi, akár nem, én bemerek menni a közepébe, és élve jövök ki. Az ég szerelmére hát nem megint oda tévedt egy nyomorult póni? Barna test evickélt, és vonaglott a zöld zsombékok között. Hosszú kintol elgyötölt rángónyak jelent meg a felszínen, s vérfagyasztó nyerítésétől vízhangzott a lápidék. A rémülettől végigfutott rajtam a hideg, de kísérő megserezzent. Elnyelte, mondta. Az igomvány újra megkapta a magáét. Két áldozat két nap alatt. De lesz még több is, gondolom, hiszen a szerencsétlen állatok megszokták, hogy száraz időbe odajárnak, és már csak akkor veszik észre a változást, amikor az ingovány magához ragadta őket. Gonosz helyem a Greenpenny ingovány. És maga azt mondja, hogy belemer menni? Hát igen, tudnélik, van benne egy vagy két ösvény, amelyekre egy nagyon ügyes ember mégis rámerészkedhet. Én minden esetre ismerem a járást. De hát mi az ördögnek kell egyáltalán oda mennie? Na ide figyeljem! Látja azokat a halmokat ott messzebb. Az áthatolhatatlan ingóvány szigetkén öleli körül őket immár esztendők óta. A halmokon ritka növények és pillangó paradicsoma várja a gyűjtőt, csak éppen oda kell jutni. Aki mer, az nyer. Egy szép napom én is megpróbálkoznék a szerencsémmel. Stepleton meglepettekintetet vetett rám. Az Isten szerelmére ezt verje ki a fejéből, üledezett. Az éllelkemen száradna a halála. Higgyel nekem, hogy a legkisebb esélye sincs, hogy élve kerüljön vissza onnan. Nekem is csak azért sikerülhet, mert jól megfigyeltem magamnak bizonyos természetes útléleket. Ejha, kiáltottam föl, hát ez meg micsoda? Hosszú elnyújtott tüvöltés reszkedtette meg a lápvidéket. Leírhatatlanul ijesztőnek hangzott. Az egész tér megtelt vele, mégis lehetetlen volt megtudni, honnan jön. Tompa morgásnak indult, mely bőgésé változott, hogy aztán baljós, ugató hörgésbe halljon el. Stepleton rám pillantott, alcsán különös kifejezés suhantál. – Bizony, ez a lápvidék, csúnya egy hely, mögött. – Az égszerelmére mi volt ez? – A parasztok azt mondják, hogy a sátán kutyája követeli új áldozatát. Egyszer-kétszer már magam is hallottam ezt a hangot, de ilyen erősen még soha. Körülnéztem. Szívembe belemarkott a rémület. Telereszkető félelemmel végigjárattam tekintetemet a hatalmas domborulaton, amelyet itt is ott is zöld szittyó csomói tarkítottak. A kiterjedt pusztaságon, néhány hollón kívül, amelyeket szikladon mögül hangosan megkároktak bennünket, semmi sem mozdult. Maga tanult ember, Mr. Stepleton, csak nem hiszi ilyen ostobaságokban, kérdeztem. Mit gondol, mi lehet ennek a különös hangnak az oka? Honnan jöhetett ez a fura hang? Az ingovágy örvényei olykói hihetetlen zajokat produkálnak. Valószínűleg attól van egy, hogy a sár mozog, vagy a víz emelkedik bennük. Valami eféle lehet. De nem, egy élő lény hangja volt. Az is lehet, hogy az volt. Hallott már valaha kiáltozni bölömbikát? Nem, még soha. A bölömbika ritka madár Angliában, gyakorlatilag tulajdonképpen már ki is halt. De hát a lápvidéken sok minden lehetséges. Nem volnék meglepe, ha rájönnék, hogy a kihaló félben lévő bölömbikák egyikének hangját hallottuk az imént. Életemben még nem hallottam ilyen hátbozongató furcsa hangot. Hát igen, nem kellemes helyez itt. Nézze csak meg azt a domboldalt. Mit gondol, mit lát rajta? A meredek domboldal szürkeszínű kör alakú kőbástyák borították, legalább egy tucat volt ott belőlük. – Vajon mik ezek? Luk a rámok? De nem ám, tiszteletre méltó őseink lakóházai. A történelem előtti ember előszeretettel választotta lakhelyéül a lápot, és tekintve, hogy azóta senki sem követte a példáját, otthonna úgy maradt ránk, ahogy elhagyta. Ezek itt mind az ő kunyhói persze tető nélkül. Míg a tűzhelyét és az ágyát is megtalálhatná bennük, ha netán kedves janna, hogy megtekintse őket. De hát ez egy egész város. Mikor lakták utoljára? A csisszolt kőkorszakban. Nincs közelebbi dátum. És mivel foglalkozott az ember itt? Ezeken a dombokon legeltette állatait, majd amikor eljött az ideje, hogy a bronzkart felvássa a kőbaltát, megtanulta az ércbányászatot is. Nézze csak ezt a hatalmas gödröt amott a halmon. Ez az ő munkája. Hát bizony sok érdekes dolgot fog még látni a lábvidéken, Watson doktor. Bocsánatot kérek egy pillanatra, ez itt egy ászlepke például. Valami lepkeféle keresztezte útunkat. Steplaton bámulatos ügyességgel és gyorsasággal vetette magát utána. Legnagyobb rémületemre a röpködő is élőlény egyenesen az ingoványnak tartott, de ez ismerősömet korán sem tartotta vissza, hogy zsámbéktól zsámbékra ugrálva, zászlóként lengetve zöld hálóját a nyomába ne eredjen. Szürke öltönyében maga is úgy szökelt szabálytalanul ide-oda ugrálva, mint egy óriási illetke. A csodálat és a félelem vegyes érzésével figyeltem. Bámultam rendkívül ügyességét, és rettegtem attól, hogy bármelyik pillanatban beletévedhet az álnok ingoványba. Ekkor lépéseket hallottam a hátam mögött. Ahogy megfordultam, egy asszonyt láttam felém közeledni az ösvényen. Abból az irányból jött, ahol a füstből ítélve teplatonék háza a csendes fészek állott. Azért tűnhetett így hirtelen elő, mert míg közelemben nem ért, a lábhalmai eltakarták előlem. A felől nem volt kétségem, hogy a nő teplaton húga, akiről már oly sokat hallottam. A lábvidéken alig egy néhány asszony élhetett, erről meg külön is megjegyezte valaki, hogy valóságos szépség. A leírás ráillett a közeledőre. Igazán nem volt közönséges jelenség. Alig, ha lehetne elképzelni nagyobb különbséget testvérek között. Stepleton jellegtelen arcinével, szökhajával és szürke szemével szemben a huga olyan barna volt, amilyet ritkán látni Angliában. Ezen kívül karcsú, elegáns és magas. Büszke, finoman metszett arca volt, amelynek szabályosságát érzéketlenségre is lehetett volna magyarázni. De hát ott volt az az érzéki száj és a gyönyörű, sötét, élénk szempár. Hibátlan alakjával és elegáns ruhájával valóban feltűnő jelenségnek hatott ezen az elhagyott lápidéki ösvényen. Amikor megfordultam, szemével fivére nyomát követte éppen, majd gyorsan megindult felém. Kalapot emeltem, és épp bele akartam kezdeni valamiféle kimagyarázkodásba, amikor szavai hirtelen más irányba terelték gondolataimat. Menjen vissza, mondta. Menjen vissza Londonba, de most mindjárt! Meglepetésemben hallatlanulostobán nézhettem rá. Az asszony szeme szinte lángolt, egyik lábáról a másikra nehezedett. De hát miért menjek vissza? kérdeztem. Azt nem mondhatom meg. Folytott, kapkodó hangon beszélt, amely beillett suttogásnak is. Az ég szerelmére hallgasson rám, menjen vissza és eszébe se jusson, hogy valahis ide tegye a lábát! – Most érkeztem! – Térjen észhez ember! – kiáltotta. Nem érti, hogy a maga érdekében beszélek? – Jó indulatúan figyelmeztetem! Menjen vissza Londonba! Még ma este! Menjen el erről a helyről! Mindegy, hogy miért! – De most itt jön a bátyám! – Egy szót se arról, amit mondtam. – Letépné nekem azt az orhideát ott az ökörfarkó közt? – Rengeteg itt az orhide, bár sajnos elég későn jön ahhoz, hogy láthassa a vidék minden szépségét. Stepleton abbahagyta a vadászatot, és zihálva kipirultan tért vissza. No, Beryl, itt vagy? mondta. Megkökkentem. A megszólítás hiával volt minden szívélyességnek. De hát, Jack, egészen ki vagy melegedve. Hát igen, egy gyászlepkét üldöztem. Ilyenkor ősszel a legnagyobb ritkaság. Nagy kár, hogy elszalasztottam. Stepleton meglehetősen közömbösen mondta ezt, de apró, világos szemei főkészően méregettek bennünket. Látom, már megismerkedtek. Igen, épp most mondtam Ször Harrynek, hogy kicsit késő jött ahhoz, hogy láthassa a vidék igazi szépségeit. Ej, hát mit gondolsz? Ki ez az úr? Gondolom, nem igen lehet más, mint Ször Harry Baskerville. Nem, nem vagyok, az mondtam. És nem vagyok nemes, csak a barátja vagyok Ször Harrynek, Doktor Watson a nevem. A lány arca egy pillanatra elborult. Akkor Tényleg hiába valóságokról beszélgettünk, mondta. Olyan tengerni sok időtök nem lehetett beszélgetésre, jegyezte meg Szeplaton, miután gyarnakóan tekintett a hugára. Úgy beszéltem Watson doktorral, mintha állandóan itt laknék, nem pedig csupán látogatóba érkezett volna, magyarázta. Mert ha csak látogató, igazán mindegy lehet neki, hogy lekéstelje már az orhideákat vagy sem. De azért velünk jön, ugye, és meglátogat bennünket? Rövid séta után el is értük a csendes fészeképület tömbért, amely tipikus, sivár lápvidéki ház volt. Valamikor a régi szép időkben pásztorok lakhatták, de a felújítás után modern lakóház lett belőle. Gyümölcsös vette körül, a fák azonban, mint általában a lápvidéken valahogy csenevészek maradtak. Erre-arra görbültek, s hallatlanul szegényes és szomorú megjelenést kölcsönöztek az egész teleknek. Furcsa töpörödött, rezesbőrű házi szolga ajtót. Rögtön lelít róla, hogy távoli föld szülötte. Annál jobban meglepett, hogy a nagy szobák elegánsan voltak bebútorozva. A berendezés félreérthetetlenül magánviselte a nőjének ízlését. Ahogy a ház ablakaiból kitekintettem a végtelen, kövekkel tartított lápvidékre, amelyen hullámzó vonulatai a láthatár széleig nyúltak, képtelen voltam másra gondolni. Vajon mi szél hozhatta ezt a nagy műveltségű férfit és ezt a szép asszonyt erre az Isten verte környékre? Fura, egy helyen telepettünk, meg igaz? Mondta a tepleton, mintha eltalálta volna gondolataimat. És mi mégis boldognak érezzük itt magunkat, így van, Beryl. Tökéletesen így van, mondta a lány, de hangjából nem érzett meggyőződés. Éjszakon, kezdte Stepleton, iskolát vezettem. Mechanikus és érdektelen tevékenység ez egy magamfajta ember számára, azt azonban nagyon tudtam értékelni, hogy fiatalok között élhettem, formálhattam gondolkodásukat, és jótékonyan befolyásolhattam őket jellememmel és eszméimmel. Sajnos a végzet másképp akarta. Az iskolában súlyos járvány tört ki, és három növendék meghalt. Ezt a csapást soha sem tudtam kiheverni, majdnem egész vagyonom ment. És mégis, ha nem kellene szüntelen a számomra oly becses és végképp elveszett növendékseregre gondolnom, tulajdonképpen örülhetnék, hogy bajért, Hiszen, mint nagy kedvelője a botanikának és zoológiának, kimeríthetetlen kincsestárral eltem itt. Szerencsére, hugom is épp oly lelkes természetém ádol, mint jó magam. Mindezt azért mondom el, kedves doktor, mert meglátta Marcky fejezését, ahogyan az ablakból méregette a lápvidéket. Csak ugyan megfordult a fejemben, hogy unalmas lehet itt. Na, persze, nem is annyira magának, mint inkább a fiatal hölgynek. Ó, nem is olyan unalmas, vágott közbe a lány. Itt vannak a könyveink. Tudományos érdeklődésünk teljesen leköt bennünket, és érdekes szomszédoknak sem vagyunk hiával. A maga szakmájában Mortimer doktor igen járatos ember. Szegény öreg Sir Charles szintén nagyszerű cimbora volt. Jól ismertük, és bizony igen érezzük a hiányát. Gondolja, hogy tulakodásnak venné Sör ha ma délután fölkeresném és bemutatkoznék neki? Biztos vagyok benne, hogy örülne. Volna szíves bejelenteni neki, hogy meglátogatnám? Valami kevéssel talán mi is hozzájárulhatnánk, hogy könnyebben illeszkedhessék be új környezetébe. Nem jön föl Doktor Watson? Megmutatnám a lepkegyűjteményemet, amely szerintem egyike a legteljesebbeknek délnyugat Angliában. Míg átnézi, addig az ebéd is elkészül. Legszívesebben azonnal indultam volna vissza őrhelyembe. A lápvidék komor hangulata, a szerencsétlen Póni szomorú vége, a velőt rázó ordítás, amely olyan nagyon beleillett a Baskerville családi rémhistóriájába, mindez elborzasztott, és nem csoda, hogy tele voltam aggodalommal. Igaz, ezek csak benyomások voltak, többé-kevésbé felületes impressziók, de hát elfelejthettem a Mr. Platton határozott és egyértelmű figyelmeztetését, amely kétségkívül besületes jó szándékból született, és melynek feltétlenül valamiféle súlyos komoroka volt. Ellenálltam tehát a rábeszélésnek, hogy ott maradjak ebédre, és azonnal megindultam visszafelé, mégpedig azon a füves ösvényen, amelyen ide érkeztem. Úgy látszik, akik a helyet ismerték, rövidebb utat is tudtak, ugyanis mielőtt elértem volna az országutat, legnagyobb meglepetésemre Mr. Teplaton pillantottam meg egy úgyszéli ormótlan kövön ülve. Arca gyönyörűen kipirult a sietségtől, két kezét megtámasztotta a derekám. Egész úton szaladtam, hogy elébe vághassak magának dr. Watson pihekte. Még arra sem volt időm, hogy föltegyem a kalapomat. Nem időzhetek, mert bátyám keresni fog. Meg akartam mondani, hogy mennyire sajnálom buta tévedésemet, hogy összetévesztettem magát Sir Harryvel. Kérem, felejts el, amit mondtam. A maga számára úgy sincs semmi értelme az egésznek. Sajnos nem tudom elfelejteni, amit mondott Miss Platton, feleltem. Sir Harry barátjának tartom magam, és sorsa nagyon is a szívemen fekszik. Megmondaná nekem, hogy miért tartotta oly fontosnak, hogy Sir Harry téren vissza beszéd volt az egész doktor Watson. Ha majd jobban megismer, rá fog jönni, hogy nem mindig vagyok képes okát adni szavaimnak és tetteimnek. Szó sincs róla. Nagyon is jól emlékszem, mennyi észgalom volt a hangjába. A pillantását se felejtettem el. Kérem, nagyon kérem, legyen őszinte hozzám, Mr. Plettum, hiszen mióta itt vagyok, állandóan úgy érzem, hogy különös árnyak vesznek körül. Az élet hirtelen olyanná vált számomra, mint a nagy Grimpenny ingovány, amely tele van zöld, de annál veszedelmesebb süppedő szigetekkel. És hol vannak az útjelzők? Sehol sincsenek. Árulja el nekel megyen szíves, mit akart mondani, és én megígérem, hogy figyelmeztetését továbbítom Ször Henryhez. A lánynak hirtelen bizonytalanság ült ki az arcára, de mire válaszolt szemei már megint nyugodt határozottsággal pillantottak rám. Higgyel, doktor Watson, maga csak túl komplikálja a dolgot, mondta. Fivéremmel együtt igen szívemre vettem Ször Charles halálát. Jól ismertük szegényt, hiszen kedvenc séta útjai közé tartozott, hogy a lápvidéken át ellátogasson hozzánk. Túlságosan is beleélte magát, hogy átok nehezedik a famíliájára, és mikor bekövetkezett a tragédia, magától értetődően úgy éreztem, hogy mégiscsak lehetett valami oka annak az állandó félelemnek, amelyben élt. Nem csoda, hogy igen megijedtem, amikor megtudtam, hogy újabb Baskerville érkezik a vidékre, s kötelességemnek tartom, hogy mielőbb figyelmeztessem a veszedelemre, amely itt leselkedik rá. Ez volt minden, amit tudomására akartam hozni ször Henrynek. De hát miféle veszedelemről beszél? Isméri a sátán kutyájának történetét? Én nem hívtek e féle badalságokba. Én azonban hiszek. Ha van bármiféle befolyás a ször Henryre, kérem vigye el innét. Ez a hely egész családgyára csak bajt hozott. Nagy a világ, miért kell neki éppen ezen a baljós helyen élnie? Éppen azért, mert baljós. Sir Henry ilyen ember. Tartok tőle, hogy ha csak nem adhat bővebb felvilágosítást, képtelen leszek rábírni, hogy elmenjen innen. Semmiféle bővebb felvilágosítással nem szolgálhatok, mivel én se tudok többet. Akkor engedjen meg egy utolsó kérdés, Mr. Pleton. Ha maga csak ezt akarta mondani, amikor első ízben megszólított, miért félt annyira, hogy a bátja is meghallja a szavait? Nem hiszem, hogy akár ő, akár más ne értett volna egyet magával. Fivérem igen szeretné, ha a kastélynak lakója volna, ugyanis véleménye szerint ez a lápidéki szegény nép érdekeit szolgálná. Rettentően bosszankodnék, ha megtudná, hogy olyasmit mondtam, amely ször Henry távozásra bírhatná. Minden esetre én megtettem a kötelességem, s többet nem mondhatok. De most már el kell mennem, fivérem különben keresni fog, és meggyanúsít majd, hogy megint találkoztam magával. Viszont látásra! Mr. Platon megfordult, és néhány perc múlva el is tűnt a kövekkel telleszolt mezőn, én pedig a félelem és bizonytalanság súlyos terhével lelkemen siettem vissza Baskerville holba.